И към последният гост в днешното издание на Хоризонта до обед, който ще представя така. Харесвам да отворя Фейсбук, да проверя стихотворението, с което може да започне някой от моите дни. И много често един от поетите, с чието стихотворение си започвам дания, е всъщност Петър Чухов. И сега ще ви дам един пример. Много кратичко стихотворение, което се казва Облаци. Той е сив и тя е сива, но все пак дъщеря им е дъга. Добър ден на Петър Чухов. Здравейте, здравейте на слушателите. Магистър по социология, обаче човек, който разбира от библиотечни науки и най-важното поет, музикант, освен, освен основател на. Латекс, групата, за която ще говорим сега. Също така са основател и най рок групата Голуган, Паравион Бенд, нали така? Не бъркам, всякакви жанрове, музикални и най първата и поедични, субдибула. И най първата субдибула. И защо има, има интересни преходи, музикални стилистични преходи, свързани с Петър Чухов, само, че латек става на 10 години. И това беше повода за един голям концерт, който направихте на новото нетрадиционно, но важно място, когато говорим за култура и изкуство в България и в София, топло централа преди път дана. Да, всъщност, аз трябва да кажа, че всички тези групи не съм ги основал сам, а с други хора, т.е. може да се каже, че съм съосновател. Така и в Лотекст ние създадохме групата с басиста и също поет Иван Вълев и барабаниста Гриша Маникатов. После към нас се присъедини Елена Пенева, която пее и пише някои от текстовете, които изпява, докато аз рецитирам, защото това е най-често случая при нашите композиции. За 10 години ние не сме били активни през цялото време. Ние сме имали периоди, в които сме правили доста концерти, участвали сме по фестивали, издавали сме песни, видеоклипове и така също дълги периоди, в които сме били просто едно атентно присъствие, да го нарека. Брит пънк на български с намигване и вдъхновение. Така ви определи писателката Кристин Димитрова, Определи така последния ви концерт. И даже допълни, че съжалява, че към снимката и няма, няма звук. За това сега предлагам да чуем звука на песента, която представихте по време на, на този рожден ден. Да, това е Сънтай видеоклипа, разбира се, когато говориш за секс, нещата тръгват от едно мао творение от книгата ми диктит». След това ние направихме музиката и Теодора Косара Попова, която е номинирана, тя е режисьор и е номинирана за студентски Оскар, заедно с своя екип, Ева Петрунова и Александър Гюргиев. Те направиха този видеоклип, който доста добре, според мен, изразява едната страна на нещата в този текст. Нека да го чуем, когато говори за секс. Когато говорим за секс, какво става, когато говорим за секс? Буквално 30 минути преди а, да попитам автора на а, този текст Петър Чухов, поетът Петър Чухов, Таз, този израз беше употребен от франската писателка Софи Дол. А, на въпроса ми, какво мисли за движението мито и... А, Откъде, откъде идва проблема с насилието, насилието на жени. В нейния случай, нейната майка а, е станала жертва на убийство след изнасилване. Тя каза, че преди 20 години това е била тема изцяло подмитана като част от черната хроника – неразпознаване на насилието основано а, на пол. А, Петър Чухов, смятате ли, че наистина имаме проблем с а, начина по който говорим или не можем да говорим за това, което се случва в интимните отношения. Да, разбира се, аз участвах в един сборник Три четвърти любов, а, издаден от а, Женет 45, в който група поети бяхме пуснали по три любовни стихотворения и едно стихотворение именно на черна страница, което изразяваше точно тази страна на а, взаимоотношенията между партньорите, съпрузите и така нататък. Това е един много сериозен проблем, въпреки така, идеята за равенство, която вече наблизи от доста време и българското общество, като че ли страната на силата, която е на страната на мъжа, все още е важна. Тоест, когато се стигне до конфликтни ситуации, няма как жените да не са в по-уязвима позиция и разбира се, Запитах се в, а, вашата, в, в, в в текста към а, тази песен, която чухме, Кой говори за секс? А, когато говори за секс? Кой всъщност говори за секс? Лирическият герой в мъжки или в женски роти? Или няма значение, защото това се получаваше с преплитане на едни гласове, включително и шептене? Нет, нет, а... Ако тръгнем от... Аз имам конкретен случай, по който съм писала това стихотворение... Всъщност, хубавото нали, на всеки а, вид изкуство е това, че може да поражда безброй много интерпретации. Нали, на няколко пъти вече става дума за този текст в различни разговори, и официални, и неофициални, а, и виждам, че хората тълкуват този текст по различен начин, mm -hmm. от този, който аз съм имал предвид буквално, описвайки случаи с една жена, моя а, позната, която наистина се екзалтираше, а, когато говори за секс, което очевидно а, прикриваше една сериозна травма. И точно обратното, когато а, станеше дума за любов, цялата екзалтация огасваше и веднага си личеше едно силно травматично отношение. Така че всъщност а, този текст а, визира до някъде опитите, опитите ни да заместим а, любовта с секс. Да излекуваме едва ли не травмата от неуспешната любов а, чрез а, секс, който би могъл да бъде успешен или поне привидно успешен, защото според мен истински успешният секс разбира се, трябва да съдържа след, а, зад себе си и други съдържания. Така че това е конкретният повод, разбира се. А, интересното е, че в музиката ние вкарахме един елемент а, на по-голяма шеговитост, а в видеоклипа вече... Още повече. Това се разви, да, в, още по-надълбоко в тази посока. Докато наистина, според мен, самото стихотворение е доста, може би, мрачно не би го определил по никакъв начин като весело и то имаше нужда, може би, от тази а, допълнителна окраска, за да, не, за да не се превърне в една твърде тягостна композиция музикална. Има ли според вас проблем обществото ни в разговора за интимното, аз така го определям? Дали, дали има прекалено много табута или напротив прекалено много, как да кажа, опиянение от църказма? Защото сарказма също е много силно оръжие в ръцете на българския народ. Да, според мен проблема е, че нещата стоят на двата полюса. От една страна или се избягва това говорене като нещо все още темата бу, нещо срамно, нещо, което трябва да се прикрива. Или пък от друга страна за него да се говори прекалено несериозно, да се, както казвате, нали, да се иронизира, да се правят различни шаги. Така че истински смисленото говорене рядко се случва според мен. И точно в тази посока би трябвало да бъде насочено и нашето усилие. Последният ми въпрос е свързан с тези 10 години латекс текст като, като химичес, химическото понятие. Латекст. Лате... И латекст, да. да. А, играта с думи в случая. А, кой е по-важен, текстът или музиката, в крайна сметка? Сега трябва да трябва да отдам да... Дам, а, нали, кредита, както се казва, на Иван Съвълев, който измисли а, това име. А, всъщност, а, точно това беше нашата цел. А, текстът да не отслужва музиката, а просто той да бъде... Точно толкова важен, колкото е музиката. Получава така? ли ви се 10 години? Аз мисля, че се получава и затова е много важно именно да се слушат текстовете, когато се слушат нашите композиции. И продължавате, ла текст продължава, нали така? Разбира се, надяваме се да се видим след още 10 години. Не, и по-рано бих казала, по с повече концерти, пожелавам ви ги. Петър Чухов, благодаря ви. И аз благодаря.